Розділ – другий. Смажена баранина. Більба підхопився і, натягаючи на себе халат, увійшов до їдальні. Там не було нікого, але в очі йому кинулись усі ознаки бучного і квапливого сніданку. В кімнаті був жахливий розардіяш, а в кухні – гори немитого посуду. Майже всі його горщики та пательні були позамащувані. Перспектива перемивати це все постала перед Більбо в усій гнютючій реальності. Це змусило його повірити, що нічна гостина не приверзлася йому в поганому сні, на що він сподівався раніше. Врешті-решт, йому таке полегшало від самої лише думки про те, що вони вирушили без нього, навіть не розбудивши його, але й не сказавши спасибі, подумав він. І все ж у ньому заворушилося почуття легкого розчарування який він не міг угамувати. Це почуття було для нього неочікуваним. «Не будь дурним, Вільбо Торбене!» – сказав він собі. «Ти не в тому віці, щоб фантазувати про драконів і всі ці захмарні дурниці». Тож він надягнув фартуха, розпалив вогонь, нагрів води, усе перемов. Потім чипруненько поснідав у кухні, лише потому взявся прибирати в їдальні. Сонце вже сяяло на повну силу. І вхідні двері стояли відчинені, пускаючи до кімнат теплий весняний лейт. Більбо голосно засвисів і вже почав забувати про минулу ніч. Він саме збирався гарнесенько підснідати вдруге. Біля відчиненого вікна в їдальню, коли надійшов ґендри. Голубчику мій, промовив він. Коли ж ти нарешті виберешся? Як же ранній підйом? Ось ти тут снідаєш, чи як ти це називаєш а вже пів на одинадцяту. Вони лишили тобі послання, бо не могли чекати. «Яке послання?» – спитав бідолашний пан Торбен, захвилювавшись. «Мабуть, щось у лісі здохло», – вигукнув Гендель. «Ти сьогодні вранці сам не свій. Навіть не стар люки на камінній полиці». «То що?» «Я досить потрудився, перемивши посуд після 14-тьох Якби ти стерпи люку на камінній полиці, то знайшов би це просто під годинником, сказав Гендель, простягаючи Білбо записку. Написано, звісно, на аркушику з його власного нотатника. І ось що прочитав Більбо. Торіни компанія вітають Більбо-зломщика. За вашу гостинність – наша найщиріша спасибі. Запропоновану вами фахову допомогу приймаємо з вдячністю. Наші умови. Платня після доставки замовленого розміром до, але не більше, 1.14 14 від загального прибутку, якщо він буде. Відшкодування всіх дорожніх витрат гарантуємо в будь-якому разі. Поховальні витрати в разі потреби візьмемо на себе ми самі або наші представники, якщо покійний не віддасть інших розпоряджень. Не вважаючи за потрібне тривожити ваш високоповажний спочинок, ми вирушили вперед. Аби зробити необхідні приготування і чекатимемо на вашу шановну особу в корчмі Зелений Дракон у Поріччі точно об 11 ранку. Сподіваючись, що ви будете пунктуальні, маємо честь засвідчити вам наше глибоке шанування Торі і Ко. Залишилось якихось 10 хвилин. Тобі треба бігти, сказав Гендельф. Але ж, пробурмотів більбо, — На це немає часу, — сказав чарівник. — Але ж, — побурмотів Більбо знову, — на це теж немає часу. Ану бігом! До кінця своїх днів Більбо так і не зміг пригадати, як він опинився на дворі без капелюха, дорожнього ціпка, грошей і всього того, що він зазвичай брав із собою, коли виходив з дому. Не доївши другу сніданку і не помивши посуду, Тиснувши свої ключі в руку Генбельху, помчавши так швидко, як тільки дозволяли йому волохаті ніжки, повз великий млин, мостом через річку і далі ще милі чи більше. Він страшенно захекався, коли дістався до поріччя якраз із одинадцятим ударом з гарів. А тут іще й у кишені не виявилося носовичка. «Брало», – сказав Балін, який виглядав його, стоячи у дверях корчми. І тоді, за повороту дороги, що вела в село, з'явились усі інші. Вони сиділи верхи на поні, кожен поні був нав'ючений різноманітними клунками, пакунками, вузликами, усіляким причандаллями. Найменший поні, очевидно, був призначений для Більбо. «Ви двоє в сідло, і ми рушаємо», – гукнув Торін. «Мені страшенно шкода», – сказав Більбо. Але я вийшов із дому без капелюха, забув носовичка і не прихопив ніяких грошей. І щоб бути точним, я одержав вашу записку лише о 10.45. Не будь таким точним, сказав Двалінь, і не клопочайся. Тобі доведеться обходитися без носовичків і сили селеної інших речей до самого кінця нашої подорожі. А замість капелюха в моєму багажі знайдуться зайвий каптур і плащ. Отак одного чудесного передтравневого рамку вони вирушили в путь. Трюхикаючи на нав'ючених полях, Більбо був одягнутий у темно-зелений каптур, трохи вицявив від негоди, і темно-зелений плащ, який їм позичив двалі. І те, і друге було йому завелике, і він виглядав досить кумедно. Не уявляю, що подумав про нього його батько Бунго. Більбо заспокоювало тільки те, що його не можна було прийняти за гнома, бо він не мав бороди. Вони від'їхали не дуже далеко, коли їх наздогнав Гембельф, який виглядав розкішно верхи на білому коні. Він привіз купу носовичків, а також люльку і тютюн для бійбов. Потім мандрівники попрямували далі, в дуже веселому настрої та цілісінький день розповідали різні історії, ще й виспівували пісень. Замовкаючи, зрозуміло, тільки тоді, коли зупинялися перекусити. Це траплялося далеко не так часто, як хотів би він, але йому все одно почало здаватися, що пригоди це, врешті-решт, не так уже й погані. Спершу вони проминули землі гобітів розлогий двопорядний край, населений статечним народом з гарними дорогами, однією чи двома корчмами. І час від часу їм траплялися на очі гном чи фермери. Котрий поспішав у своїх справах. Потім почалася місцевість, де народ розмовляв якось дивно і співав пісень, яких біль би ніколи раніше не чув. Нарешті вони заглибились у пустельні землі, де вже не лишилося ні мешканці, ані шинки, а дороги ставали дедалі гірші. Просто перед ними виростали, відносячись усе вище і вище, похмурі, вкриті темними лісами пагорби. На деяких із них височіли стародавні замки, такі зловісні на вигляд, ніби їх побудували лихі люди. Усе здавалося понурим, бо й погода того дня зіпсувалася найпаскуднішим чином. Доти вона була гарною, як завжди у травні, а у веселих казках і погутів, але тепер стало холодно та вогко. У пустельних землях їм доводилося робити привали, байдуже де аби лише в сухому місці. Подумати тільки. Скоро червень, почав біль бодоровний, виборсуючись зі своїм поні з грізуки у хості валки. Час чаювання вже минув. Дощ періщив цілісенький день, і з каптора йому текло в очі, плащ був наскрізь мокрий. Поні стомився і перечіпався через каміння, а його супутники були надто роздратовані, щоб розмовляти. І я певен, що дощ підмочив клумки з сухим одягом і їжею, подумав Більбо. Усі клопочись тепер зі зломом і всім іншим. Як би я хотів тепер опинитися вдома, у моїй чепурній норі, біля каміна, і щоб чайник засвистів носиком. І цього він бажав потім іще не раз. Гноми трюхи далі, не озираючись і не звертаючи на гобіта, ані найменшої уваги. Сонце десь за сірими хмарами, напевно, саме сідало, бо вже почало смеркатися, коли вони спустилися до глибокої долини, дном якої протікала річка, знявся вітер, і верби на її берегах почали гнутися додолу і стогнати. Здувшись від дощу, річка ринула з північних горбів і гір. Але, на щастя, дорога йшла через старий кам'яний міст. І їм не довелося переправлятись у брід уже майже споночіло, коли вони дісталися на другий берег. Вітер порозривав сірі хмари, і мандрівний місяць визирнув поміж їхніми клаптями розвіяними над пагорбами. Мандрівники зупинились, і Торін пробурмотів щось про вечерю і про те, де б нам знайти суху місцинку для ночівлі. Щойно тоді вони помітили що кудись з них Генбельф. він усю дорогу їхав із ним, так і не сказавши, чи він бере участь у пригоді, чи лише на певний час складає їм товариство. Він їм найбільше, говорив найохочіше і сміявся найголосніше. А тепер його просто не було, та й годі. І це тоді, коли чарівник мій би найбільше зарадити, простогнали Дорі та Норі. Вони поділяли Гобітове переконання що харчуватися треба регулярно, ситно і часто. Урешті-решт вирішили влаштувати привал тут таки. Вони під'їхали до купи дерев, і хоча під ними було сухіше, вітер струшував із листя краплі, і це крап-крап неабияк надокучало. Також туго йшло з багаттям. Загалом, гноми можуть розкладати вогнище майже до завгодно. І майже що завгодно. Чи дме вітер, чи не дме. Проте тієї ночі в них нічого не виходило навіть в оїна та глоїна, які особливо набили на цьому руку. Потім один поні, ні сіло не впав, перелякався і помчав геть. Його не встигли спіймати. Він ускочив у річку, і, поки його витягали з води, Філі та Кілі мало не потопилися, а всю його поклажу віднесли течією. Звісно ж, то були майже самі харчі, тож на вечерю їм лишилося зовсім мало, а ще менше – на сніданок. Усі сиділи мокрі, супились і бурчали, поки оїн і гоїн, сперечаючись, силкувалися розпалити вогонь. Більбо сумно розмірковував, що пригоди – це не лише прогулянка верхи на поні під променями травневого сонечка, аж раптом балінь, який завжди був їхнім дозорцем, вивкнув. О, там щось світиться. Там віддалік височив пагорб, Подекуди досить густо вкритий лісом. Серед темних куб дерев і справді блимав вогник, червонястий і затишний на вигляд. Ніби то горіло багаття чи мерехтіли смолоскипів. Надивившись на нього, вони заходилися сперечатися. Хтось сказав ні, хтось так. Одні казали, що можна просто підійти і подивитися. Усе, що завгодно, буде все ж краще, ніж мізерна вечеря, ще мізерніший сніданок і напівмокий одяг, у якому доведеться спати всю ніч. Інші казали, ці місця нікому з нас не відомі, а гори надто близько. Мандрівники нині рідко проходять цим шляхом. Старим мапам довіряти не можна, все змінилося на гірше, та й дорогу ніхто не охороняє. У цих краях навіть ледве чули про короля. І що менш допитливими ви будете в дорозі, то менше клопотів спіткаєте. Одні казали, врешті-решт, нас 14 -ро". Інші питали, а куди подівся Гендельф?" Це повторювали всі без винятку. Аж тут дощ припустив іще душі. Оїн із Гоїном побилися. Це вирішило справу. Зрештою, серед нас є зломщик, сказали гноми. І ведучи своїх поні, з усією належною обережністю, рушили на вогни. Підійшовши до пагорба, вони відразу заглибились у ліс і почали підійматися схилом у гору. Але там не було видно ніякої стежки, яка б могла б вести до будинку чи до ферми. І хоч як вони намагалися не шуміти, продираючись між деревами в непроглядній темряві, на всебіч Лунали шелест, тріст і хрускіт, а ще більше бурчання та ремствування. Раптом десь неподалік, поміж товборами дерев, яскраво зблиснув червоний вогник. «Тепер черга зломщика», – сказали вони, маючи на увазі Більбо. «Ти мусиш піти вперед і розвідати все про цей вогонь. Для чого він? І чи все там спокійно і безпечно?» – звелів Гобітові Торін. Поквапсяно ну, і худко повертайся, якщо все гаразд, а коли ні, теж повертайся, якщо тільки зможеш, а не зможеш, погукни двічі совою та один раз погачем, і ми зробимо все, що тільки зможемо». І бо мусив іти, так і не встигнувши пояснити, що не зумів би жодного разу погукнути ні совою, ні погачем, так само, як не зумів би полетіти кажаному. Ну, та принаймні, гобіт уміють безшумно пересуватися лісом. Цілком безшумно. Вони цим пишаються. І Більбо не раз не пхикав, слухаючи дорогою, весь цей, як він його подумки називав, гномівський гармидр. Хоча не думаю, що ви чи я взагалі почули б щось у таку вітряну ніч, навіть якби вся ця кавалькада проїхала за два кроки від нас. Щодо Більбо який простував до червоного вогника, то мені здається, що навіть хір наробив і більше шуму, порушивши вусами. Тож зрозуміло, він вийшов просто на вогнище, бо це було вогнище, нікого не потребувавши. І ось, що він побачив. Троє здоровених гавалів сиділи до округ величезного багаття, складеного з букових полінь. Вони смажили шматки баранини на довгих дерев'яних рожнах і злизували з пальців жир. Пахло дуже апетитно. Поруч стояло барило з якимось питвом, І вони пили його, зачерпуючи глеками. Та це ж тролі. Певно, що тролі. Навіть Більбов, попри своє затворницьке життя, збагнувся. За їхніми широкими грубими пиками, за їхнім зростом і формою ніг. Не кажучи вже про їхню мову, що аж ніяк, ну геть ніяк, не пасувала для Вітали. Учора баранина, сьогодні баранина, видно й завтра, щоб я луснув, знову доведеться жерти баранина, сказав один троль. Довгенько ж нам не перепадало хоча б якогось нещасного кавалка людятини, озвався другий. І що собі думав Вільям, холера, коли привів нас у ці краї, ніяк не второпає? «І пиво кінчається куди вже гірше», – пробурчав він, штовхаючи ліктям Вільяма, який саме клептав зі свого глека. Вільям мало не захлинувся. «Стулепельку», – гаркнув він, коли зміг говорити. «Ти ж не думаєш, що людейська будуть пхатися сюди лише для того, щоб безберто міг жерли? Ви вже з'їли півтора села, відколи ми спустилися з гір. Чого ж вам іще?» Зараз настали такі часи, що вам треба сказати дякую, Вілі за оцей тлуслий кавалок барана, якої я припер із долини. З цими словами він відірвав зубами великий шмат м'яса від баранячої ноги, яку саме смажив, і обтер губи рукавом. Так-так, боюся, що тролі завжди поводяться саме так, навіть якщо в них лише по одній голові. Почувши все це, Вільбо мусив негайно щось робити – або йому слід було тихенько повернутися назад і попередити друзів, що тут поблизу сидять троє здоровенних тролів у кепському гуморі, охочих засмажити гнома чи навіть поні для різноманітності. Або ж він мусив вчинити щось на кшталт хорошої близьковичної крадіжки зі зломом. Справжній першокласний та ще й легендарний зломщик обчистив би на його місці кишені тролів. Це майже завжди варта витраченого часу, якщо вам тільки це вдасться. Поцупив би з вогню баранину, вкрав барилу з пивом і вшився непоміченим. Зломщик практичніший, з меншою професійною гордістю. Можливо, вгородив би кинджал у живіт кожному стролю, перш ніж вони встигли б отягнутися, а потім весело провів би мічку. Біль бознавця. Він читав про чимало речей, яких ніколи не бачив і не робив. Йому було моторошно, та ще й рідко. Йому хотілося опинитися за сто миль звідси. І все ж, і все ж чомусь він не міг просто повернутися до Торіна і компанії з порожніми руками. Тож він стояв у півтемряві і вагався. З тих зломщицьких діянь, про які він чув, обчищення кишень тролів здавалося б найменш складним. Тож нарешті він причаївся за деревом, якраз позаду Вільяма. Берт і Том відійшли до баріга. Вільям знову перехиляв Глека. Тоді Більбо зібрався з духом і запхав маленьку ручку до величезної, Вільямової, кишені. Там був гаманець, який здавався Більбо великим, як мішок. «Ха!» – подумав він, добираючи смаку в новому ремесі, коли обережно витягнув гаманця. І це лише початок. Так, лише початок. Тролівські гаманці підступні, і цей не був винятком. Гей, ти хто? вереснув гаманець, опинившись назовні. І Вільям одразу обернувся і схопив більбо за шию, так, що той не встиг заховатися за дерево. Що я луснув, берте, подивися, кого я спіймав? гукнув Вільям. Що воно таке? Спитали інші, підходячи ближче. «Хіба я знаю?» «Ти що за один?» «Більбо Торбен!» «Хррр!» «Е... Гобіт!» Прохарчав бідолашний Більбо, весь трусячись і міркуючи, як би погукнути совою, перш ніж його задушать. «Харе Гобіт?» перепитали вони насторожньо. «Тролі взагалі того думають, усе нове викликає в них велику підозру. І що Харе Гобіт?» Чи як там тебе робив у моїй кишені?» – спитав Вільям. «І чи можна його приготувати?» – докинув Том. «Можеш спробувати», – сказав Берт, підхопивши рожем. «Як здерти з нього шкуру і повибирати кістки, з нього наїдку нараз укусити», – звернув Вільям, який уже добре повечеряв. «Мо тут іще є такий, як він, тоді можна спекти пиріг», – сказав Бертір. «Гей, ти!» І багато ще не по цих лісах, таких, о, як ти, кролиняти паршиве. Звернувся він до Гобіта, дивлячись на його волохаті ступні. Тут же схопив його за ноги і трусунув. Багато. Про Белькотів Більбо тільки потім згадав, що друзів не зраджують. Ні, нікого, анікогісненько. Виправився він одразу. Як це? Розгубився Перт, усе ще тримаючи його в повітрі, цього разу за волосся. Так, як я сказав, на силу вимовив білбу, копаючи ротом повітря. І будьте ласкаві, добродії, не готуйте з мене нічого. Я сам добре готую і готую краще, ніж готуюся. Якщо ви розумієте, що я маю на увазі, я чудово для вас готуватиму. Приготую вам причудовий сніданок, якщо ви тільки не захочете мною повечеряти. бідний і малий зануда, розчулився Вільям. Він був вже повечеря, от пуза, та обпився пивом. Бідний, малий, зануда. Хай собі йде. Не раніше, ніж скаже, що значить оте його багато, і... а нічогісненько, сказав Берт. Я не хочу, щоб мені в вісні перерізали горлянку. Запхаймо його ногами у вогонь, поки він не заговорить. А я не дам, утрутився Вільям. Як-не-як, а я його спіймав. «Ти, товстий дурень, Вільяме!» – розсердився Берт. «Я вже казав це тобі сьогодні ввечері! А ти селюк! Я тобі цього не подарую, Віллі Хапуне!» – загорлав Берт і заїхав кулаком Вільямові в око. Тоді ж чинилася бучна колотнеча. Коли Берт упустив Вільво на землю, в того вистачило розуму, щоб відповзти подалі від їхніх ніг, поки вони по-звірячому бились, і голосно обзивали один одного найрізноманітнішими прізвисками. Цілком справедливими, доречними. Невдовзі вони щепилися в рукопаш і покотилися по землі просто у вогонь, хвицяючи ногами і гамселячи один одного кулаками. Атом тим часом частував їх обох дручко, аби привезти до тями. І це їх, звісно, лише ще більше літило. Біль, бо саме час було тікати – але його бідолашні маленькі ніжки сильно повняло Бертове лаписько. В легенях бракувало повітря, у голові йому паморочилося. Тож він полежав трохи відсапуючись за краєм освітленого вогнем кола. Бійка була саме в розпалі, коли де-неде взявся Балін. Воно ми почули віддалений шум і, почекавши, трохи в надії, що Більбо або повернеться, або погукне совою, один по одному почали якомога тихше підкрадатися до вогника. Щойно Том побачив, як на світло вийшов Балін, у нього вирвалося моторошне виття. Просто тролям гидко навіть дивитися на гномів, принаймні на сири. Берт і Віллі негайно припинили бійку і зашипіли. Ламтуха Томе, швидше! Перш ніж Балін, який розмірковував Куди в усій цій метушні подівся Більбо, збагнув, що трапилося, лантов був уже в нього на голові, а він опинився долі. «Ще й інші причвалають», сказав Том, «або я дуже помиляюсь». «Ось що значить «багатий, а нікоїсінько», продовжував він. «А нікоїсінько з гобітів, але багато цих огномів». «Он воно як?» «Гадаєте правий! сказав Берт, і нам краще забратися подалі від вогню. Так вони і зробили. Тримаючи в руках лантухи, в яких їм не раз доводилося носити баранів та інше награбоване добро, вони чатували в мовці. Щойно підходив один із гномів, придивляючись до вогнища, до напівпорожних леків і обгризаних баранячих кісток, як неждано негадано гоп, йому на голову накидали огидний, смердючий лантух і він опинявся на землі. Скоро Двалін лежав біля Баліна, Філі поруч із Кілі, Дорі, Норі та Орі один на одному, а Оїна з Гоїном, Біфура, Бофура та Бомбура безтеремонно звалили в купу біля багаття. «Це їм буде наукою», сказав Том, бо Біфур і Бомбур завдали йому багато клопоту, відбиваючись, мов, навіжень, як роблять усі гноми, коли їх загнану у глухий плут. Торін підійшов останній. Його не застали зненацька. Він передчував лихо. Йому не треба було бачити, як мої його друзі встерчають із лантохі, аби збагнути, що тут не все гаразд. Він зупинився віддалік, у підтемрівні, промовив. Що трапилося? Хто розправився з моїми товаришами? Це тролі! Озвався за дерева більбо. Про яку геть усі забули. Вони ховаються в кущах із лантухами. Та невже, гукнув Торін і одним стрибком опинився біля багаття. Так, що тролі не встигли на нього накинутися. Він вихопив із вогню велику палаючу гіляку і Берді став неї в око, не встигши й кроку ступити в бік. Це надовго вивело його з гри. Більбо теж тримався хвацько. Він схопив Тома за ногу, як міг. Бо ж вона була завтовшки зі стовбур молодого дерева. Але Том пожбурив його в якісь чагарі, не припиняючи гребти ногами пісок Торінові в обличчя. За це Том дістав ломакої попиці, позбувся одного з передніх зубів. Ну і завив же він тоді, скажу я вам. Але саме тієї миті ззаду підійшов Вільям, насунув на Торіна лантух, аж до самих п'ят. На цьому бійка закінчилася. У добрячу халепу вони вскочили, всі в лантухах тугенько зв'язані, а поруч троє розлючених тролів, і двоє з них з опіками та сенцями, які не так легко забути. Радяться, чи підсмажити їх на повільному вогні, чи дрібно покришити і зварити, чи просто посидіти на них, склавши на купу, і перечавити їх на жиле. А більбо в подертому одязі увесь подряпаний, повис на гіллі в чагарях і не сміє повурхнутися, боячись, що його почують. І саме тоді повернувся Гендель. Але ніхто його не побачив. Тролі щойно вирішили засмажити гномів зараз, а з'їсти їх пізніше. То була Бертова ідея. І після довгих суперечок на це пристали всі. «Зараз їх добре не засмажиш. Це забере цілу ніч», – пролунав голос. Берт подумав, що то голос Вільяма. Не починай сперечатися знову, Віллі, сказав він. Інакше це так і справді забере цілу ніч. А хто сперечається? озвався Вільям, який подумав, що то говорив Берт. Ти сперечаєшся, сказав Берт. Ти брехло, вигукнув Вільям. І суперечка розгорілася знову. Урешті-решт було вирішено дрібно їх покрешити і зварити. Тож тролі дістали великий чорний казан і видобули ножі. Добре їх не звариш. У нас немає води, а до джерела те далеко. І взагалі, знову пролунав голос. Берті Вільям подумали, що то голос Тома. Замовкни, загорвали вони. Бо ми так ніколи не закінчимо. А скажеш іще хоч слово, сам підеш по воду. Сам замовкни, буркнув Том, який думав, що то голос Вільяма. «Що тут сперечається, крім тебе, хотів би я знати?» «Ти, бовдур», – сказав Вільям. «Сам бовдур», – огризнувся Том. І так суперечка розгорілася знову, ще гарячіше, ніж до того. Аж нарешті вони вирішили посідати на лантухи один по одному і розчавити гномів, а зварити іншим разом. «На кого ми сядемо першу?» – пролунав той самий голос. «Краще сядьмо спершу на останнього хлопця» сказав Берт, якому Торін пошкодив оком. Берт подумав, що говорив Том. «Не говори сам із собою», – сказав Том. «А якщо хочеш сісти на останнього, то сядь на нього. Котрий це?» «Той, котрий у жовтих панчохах», – сказав Берт. «Дурниці! Той, котрий у сірих панчохах», – заперечив голос, подібний до Вілля -мови. «Я певен, що вони були жовті», – сказав Берт. «А вже жовті», – погодився Вільям. «Тоді чого ж ти кажеш, що вони були сірі?» – не відступав Берт. «Я не казав, це Том!» «Я цього не казав!» – буркнув Том. «Це ти!» «Один супроти двох, отож століт пельки!» – прикрикнув на них Берт. «З ким ти балакаєш?» – запитав Вільям. «Та припини вже!» – загорвали Том і Берт разом. «Ніч минає, скоро світатиме, треба з цим кінчати. Світанок настигне вас, і скам'янійте ви, пролунав голос подібний до Вільямову. Але це був не його голос. Бо саме тієї хвилини на пагорбі розвиднілося, у гіллі знявся гучний щебет. Вільям не озивався. Він застиг, обернений на камінь тієї самої миті, коли нахилявся. А Берт і Том заклякли, наче скелі. В той момент коли дивилися на нього. Так вони стоять і донині, самі самісінькі, якщо на них не сідають пташки. Адже тролі, як ви, можливо, знаєте, мусять ховатися під землею до сходу сонця, бо інакше вони знову перетворяться на брили гірської породи, з якої їх було створено. І вже ніколи не зрушать із місця. Ось що трапилося з Бертом, Томом і Вільямом. Чудово, сказав Гендер вийшовши за дерева і допомігши Більбу злізти з тернового куща. Тепер Більбу все зрозумів. То був голос чарівника. Голос, який спонукав тролів сперечатись і сваритись, доки не настав світанок і не покінчив із ними. Далі треба було порозв'язувати лантухи і визволити гнові. Вони майже позадихались і були дуже роздратовані. Їм зовсім не подобалося лежати, слухаючи, як тролі планують їх засмажити, розчавити чи покришити. Вони двічі поспіль вислухали звіт Більбо про все, що з ним трапилося, і щойно тоді вгамувалися. «Невдалий час, аби практикуватись у дрібних крадіжках і обчищати кишені», – процідив бомбур. «Тим паче тоді, коли все, що нам треба, це вогонь і їжа». І саме цього тобі ні не вдалося б дістати в цих хлопців без бою, відповів йому Гендальф. Так чи інак, а зараз ви марнуєте час. Хіба вам не зрозуміло, що десь поблизу у тролів мусить бути печера чи землянка, щоб ховатися там від сонця? Нам треба до неї зазирнути. Вони роззирнулися довкола і недовзі знайшли сліди тролівських кам'яних черевиків, які вели кудись за дерева. Вони попрямували цими слідами на вершину пагорба і там натрапили на сховані в чагарях великі кам'яні двері, що провадили до печери. Але вони не могли їх відчинити, навіть навалившись усі гуртом, тоді як Гендальф випробовував різноманітні заклинання. «Може це придасться?» – спитав Більбо, коли вони вже не на жарт натомились і розсердились. «Я знайшов це на тому місці, де билися троллів». І він показав велетенського ключа. Хоча Вільямові, без сумніву, він здавався дуже маленьким і потайним. Напевно, ключ випав із його кишені. І це було дуже доречно. Перш ніж він перетворився на камінь. «То якої ж ти мовчав про це дотепер?» – закричали гноми. Гендель схопив ключа і вставив його в замкову шпарину. Тоді кам'яні двері Одним махом відхилилися, і усі вони до досередини. На підлозі там валялися кістки, а в повітрі стояв гидкий сморід. Але було чимало їжі, безладно розкиданої на кам'яних полицях і на землі, серед неохайного звалища награбованого добра. Де було все, що завгодно – від масяжних гудзиків до наповнених золотими монетами горщиків, що стояли в кутку. Там також було багато одежі. Розвішаної по стінах замалові для тролів, боюсь, вона належала їхнім жертвам, і серед усього цього висіло кілька мечів найрізноманітніших типів, форм і розмірів. Два з них привернули їхню особливу увагу шатними піхвами, всипаними самоцвітами руків'ями. Гендальф і Торін вибрали їх для себе, а більбо взяв кинджал у шкіряних піхвах. Напевно, тролеві він правив лише за якийсь крихідний кишеньковий ножик, але для Гобіта цілком міг послужити коротким мечем. «Здається, це добра зброя», – промовив чарівник. До половини, видобувши мечі, спіхов із цікавістю їх розглядаючи. Їх не викував ані троль, ані людина. Не в цих краях і не в наші дні. Але якщо ми прочитаємо вирізблені на них руни, то дізнаємося про них більше. Ходімо подалі від цього страшного сморду, не витримав філі. Тож вони винесли з печери горщики з монетами і ту їжу, яка була недоторканою і виглядала придатною для споживання. А також одне барило єлю, яке лишилося повним. На той час вони були раді поснідати, тож, неабияк згоднівши, не вернули носа від харчів, здобутих у коморі тролів. Їхня власна провізія була дуже мізерна. А тепер у них був і хліб і сир, і вдосталь їлі, а ще копчена свиняча грудинка, яку можна було підсмажити у приску. Після снідання вони поснули, бо ніч було зіпсовано і не робили нічого до полудня. Потім привівши поні, вивезли горщики із золотом і закопали їх у потаємному місці, недалеко від шляху над річкою, проказуючи над ними силу селену замовлянь. На той випадок Якщо матимуть змогу повернутись і відкопати їх. Коли все було зроблено, вони знову посідали верхи і потрюхикали далі стежкою, що вела на схід. Навіщо ти зникав, якщо це не таємниця? спитав Торін у ендельфа, коли вони їхали поруч. Аби подивитись уперед, відповів той. А чому повернувся в такий слушний час? Аби озирнутися назад, була відповідь. Так, так, сказав той. Але чи не можна зрозуміліше? Я поїхав уперед, аби розвідати дорогу. Незабаром вона стане небезпечною і важкою. Також мене непокоїло, як поповнити наші невеликі запаси провізії. Я від'їхав не дуже й далеко, коли зустрів двох моїх друзів із Рівенделу. А де це? спитав більво. Не перебивай, сказав Гендель. Дістанешся туди за кілька днів, якщо нам пощастить. І довідаєшся про все сам. Отож я зустрів двох людей Елранда. Вони поспішали вперед, побоюючись тролів. І це вони розповіли мені, що троє тролів спустилися з гір і осіли в лісах недалеко від дороги. Вони розлякали всіх у цих околицях і тігають у засідці на подорожні. Я відразу ж збагну, що мені треба повертатись. Озирнувшись, я побачив удалік вогник і попрямував до нього. Ну от, тепер ви все знаєте. Будьте ласкаві, наступного разу поводьтесь обережніше, інакше ми нікуди не потрапимо. Ми тобі дуже вдячні, сказав Торі.